Послати слів до деревлян і сіверян. Я згоден поїхати. І я, і я. Зібрати віщі старіше, набрати князя. Воєводу? Треба хлібко подумати, кого? Загальний гомін, тривожні вигуки, схвильовані слова. Люди забули про рибу, про снасті, про човни, про пекуче сонце, що пряжило їхні неприкриті голови. Кожен пропонував те, що на його думку потрібно було б зробити, щоб відвернути від полянських родів неждану несподівану загрозу. Врешті Межамер підняв руку. Годі наговорилися. Хлопці з дороги, підкріплятися пора. А тоді вже й вирішуватимемо. На толпу розсипався. Межамир обняв кия за плечі і рушив з ним попереду. Хата старішини, стара, але простора і видно тепло. Збудована із смолистих соснових колод, вкрита товстим шаром очерету, стояла там, де глибочиця впадає в почайну. Посеред широкого дворища, огородженого високим густим тином. У дворі – повіті, клуня, стіг сіна. Біля криниці із рубленими цямринами великий обросли зеленим мохом жолоб з водою, щоб поїти коней та худобу. Над криницею – журавель. За хатою полого спускається до почальни та глибочиці, засаджений ріпою, капустою, цибулею, чесником та хмелем, город. А там далі, внизу, понад річками, простягнулася левада з калиною, вербами, вільхою на почайні з раї гусей і качок. Старий провів хлопців за хату, де під гіллястою грушою стояв чималий стіл на закопаних у землю стовпчиках. Біля столу поралися жінки, ставили череп'яні полумиски з наїдками та дерев'яні дзбани з холодним узваром і ситою, країли на скипки хліб. Бежамир посадовив племінників по праву руку від себе, яса по ліву. Сам сів на чільному місці, наповнив кухлі шипучою ситою. За ваш приїзд, сини, За здоров'я мого милого брата Тура, За весь наш рід. І за погибель Ірнака, додав Кий. І за погибель Ірнака, Хитнув головою Межамир і осушив свій кухоль. Купайло Чорний вепр прибув до Кам'яного острова через тиждень у супроводі десяти дружинників. Кий зустрів його на березі росі сам, бо тур з либиддю, молодшими синами та родовчими готував для княжича учту. Спритно зіскочивши з коня, чорний вепр розстебнув на грудях золоту фібулу скинув спріч червоне князівське корзно і, кинувши його найближчому дружинникові, потиснув Києві руку. Незважаючи на далеку стомливу дорогу, він був бадьорий, свіжий, йому пасувала вишита червоною і чорною заполуччю біла сорочка. Стрункості надавали барвисті з ромейської тканини штани, Заправлені у чоботи з жовтої шкіри І такий же шкіряний пояс Оздоблений не срібними, як у кия А золотими бляшаними накладками До пояса кріпився короткий меч «Гарно тут у вас!» – вигукнув княжич захоплено «День і ніч шумить водоспад По берегах родючі поля, дрімучі ліси» а селище у старішини Тура нічим не поступається князівському. Та й не дивно, рід русів – то справжні плем'я. Ну, де там заперечив Київ, народні краще, Дніпро, за Дніпря, простір видно на півсвіту.